Oihartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak badestua Asteazkena dugu eta asteazkenero bezala Oihartzungo udalaren tartea hemen eh, Aigea pixkan-bixkan, eh, bueno, diataguneko urtian Indute karguan gure herriko zinegotziek Eta bueno, banan-banan eh, haidia honea etortzen eh, Bere jen departamentuko balorazio txiki bat itxeko asmos Eta gure handa, eh, pello aramendi, ongizate eta gizarte zinegotzieak Eso pello, guna, bueno, on, bai. ongit horri beste behin ere Uztu zuzela bakerretako bat errepikatu duna? Agai, <laughs> bai. bueno, bueno ez pele dut da sinale txarra bai, eh <laughs> Ai eh, batea ustut errepikatu zuen, eh, bueno, asierrek bai, errepikatu du askotatu Este batzean, mm, bai, taminen, bai bueno, eh, Gaurkoan, eh, bueno, lehen bizia biziai kontu ditugu Berarekin eh, lantzeko, prebentzioa, etxen ondo programa Experientzia eskolak, eh, ekonomia krizia Baina, lehen eta behin nahi dut jakin, peneo A ber, zeimut eh, junden urte hau eh, Zuk uste zenun eh, gorra izango zela O gorra ikena izaizu Zinego txikargua, o pixkan nola, nola O so, ze bizipen, dakazu Bona, bueno, niretzat oso bizipen eh, diferenciada. Son askin finean bueno, politikan lis eh, professional, eh, profesionala, eh, ninguna lana gata, en la vera. Pues bueno, eh demo la chabata tratzen eh, bat caso eh, honetan gizarte zerbitzuak eh, kudeatzeko, ezta? Baixo bueno, hasierak eh, nik uste dut ez dira, garraxak, eh. Eh taldea berria zen eta ordon ba, bueno, koesio bueno, falta, baina bai, eh asken Talde bezala eh, giroa beti egonda eta garapena bai, garapena pena izugarria. Nik uste progresioa egin dugula. Eh? Family antzeko bat, Osatu Hoxe, oso garritzu da. Giroa aparta daukagu, baina, bueno, leheningurtea beti leheningurtea da. Datuak, egoerak, aztartu behar dira eta politika gero uh -huh. nabait, ideiak martxan jarri behar dira, ezta? Zein izan da zure karguko ez da egite, egoeraik zailena o erabaki zailena? Artzeko? Elabakizaiena bueno, da nolabait e, mm, Zubtuzun dituzuna esmoak, Bizkat mugatzea, esan azken finean e, Tokatu zaigun galea oso oso gogorra izan da, Aguken genitun e, horrekontu batzuk Eta alako batean, inberdi e, izan genuen e, murrizketa ba, Diputazioaren datu nela bera uh -huh. Eta, zurea esmoak, e, puntu batera ino, pues, mugatu behar dira, es? eta garaio honetan gaina krisiak, eh, pertsonaren biarra kontuan hartuta jendia eskatzea dator eta ezetzatea edo laguntza mugatzea e, benetan e, horra da, ez. Mm -hmm. Bueno, eh orche ditugu datu batzuk peño eusaten datuak eta benetan aipatzekoak dira, ezta? Bai, nik uste dut bai ez gurela gure lana gatik, nik uste dut aurreko administrazioetan edo gobernualdeek egin duten lana niretzat e, e, bikaina izan dela, ezta? Azken finean herriaen e, egoera krisiago, dago, e, ba daki goudena den, den baina e, azkeneko guriortetua urteko datuak eta aztertuta e, Bailaran, eta bai, e, Gipuzkoakin e, konparatuta eta erkidegoan dauden mediak eta indikadoreak e, konparatuta, horiek konparatuta nik uste dut, e, hori hartzun e, momentuz kontestua konton hartuta, e, e, nahiko ondo da gula. Bai e, krisia aipatu duzu, hor ere askotan plenotan aipatzen e, du oposizioak eta e, argi argita garbi utzi behar dugu e, Udalan nahia ez da izan gizarte zerbitzuetan e, murriztea, hori e, argita garbi dago, ez? Mm, bueno, e, murrizketak egin dira, baina e, gizarte zerbitzutan eta gure programan e, azaldu da argi eta garbi gu mantendu ditugu zerbitzu guztiak Ez? kopuruak noski eh, mugatu behar direla baina zerbitzu guztiak mantendu dira gure programarekin le, leialak izan gara ez mm -hmm. bai ez eh, aipatu nien izun kontua beste gabe, eh? horretik eh, ateradu bai, kontua bueno, petra lekuenaren kontua oso garbi eta nik ustot ere gure programan eh, aipatu genula argi eta garbi, guk erritarrari esan diogu eh, gauza bat, gure kudeak eta eh, zuzenean izango da eta gardena mm -hmm. bai? Ordun, gardentasuna hori, printzipio hori bete biharda edo zein e, sailetan, bai? Gero eingo dugu gutxea ogeiago, baina guk herritarri esango diogu dagona egia, dagona. Ordun, Petralekuneekin e, gertatzen dena da, uste 2011ko kontuan, ez daudela garbi eta e, momentunetan gaina e, kontu hauek eh errepasatzen nei dira eta kontu hauek garbi egoten direnean, ba, salantsari gabe majikutatuko ba, da 2012ko aurrekontua. Mm. Baino garbi ez dagoen bitartean eh herritaren isamartzea da momentu honetan, e, ba numero hauek astartzen ari direla, hori dena eh ba bueno, ba susentzen denean edo ba hasiko gerela lanean. lanian gaina petrolakoekin e, lana oso oso garbi daukagu eta oso itxaro pentsu ganeaz e, e, obra derrilla e, da eta diputazioak hitze ina dugu gainea, ba, jendea ekartzeko eta hor dauden instalazioak betetzeko. Mm -hmm. Beraz, eh, esan behar dugu lan eh, asko egiten gizarte zerbitzuetan eta lor guztietan oi hartzenel. Eh Arantza Arreserekin lengo eh, legegintzaldian hontaz eh, ere hitze egin genuen pejo, preventsioa izan ere horre hainbat herriekin izabete eh, droga prebentzio eh, batzorde batean esan de, esan dezakegu, ez? Bueno, droga es bakarrik droga, guk eitzenu eh, nagusken finean eh preventzio holokorra, ezta? Uh -huh. Adibidez, eh, generoan, ez? Pues hori ere, eh, ikasleak trebatzea, formatzea horren inguruan, hori ere preventzioa da eta uni honetan bai eh eta ikastolan hartzarron e, bultzatzenari garrantzako programak dira formazio programak aurrentzako. Mm -hmm. ez bakarrik droa en hasuntu aki, ba, mm -hmm. generoa eta bizikidetza. Gu ditugu 4, eh, 4 nagusi e, bultzatzeko eta proiektuan handa e, da gure programan. Dea, bat, e, euskal nortasuna, bi bizikidetza, 3, mm -hmm. eh, generoa, no labete ba, Aipatu duguna, eta e, gero e, anistazunaren e, e, trataela. Hoi dira gure e, proiektuan dauden e, lau zutabe nausi, ez mm -hmm. Bueno, etxean ondo programare hor dago, e, programa pilotua izan da, oi hartzun nahiko harrera ona izan duena, eta bueno, izan zinean hemen etxean ondo programaren guruan izateik, baina guatuko dugu zer den etxean ondo? Entxean bueno, en ondo programa da, eh, programa piloto bat, eh, komilen artean ulertzeko experimentazio bat. Ba, etorkizunean, eh, ba, ilugarren adinen inguruan eta bar, eh, ba, zenulako eh, tratamentua behar duen herrietan. Horren dena da, loit, esperientzia piloto bat, ba, projekzio bat, ia etorkizunean hori hartzunen, ba, adineko personak zenulako tratamentua eh, haso behar duten. Uh -huh. Eta horren kostoa. Unionetan eh, kostu guztia jaularitzak eh, asumitzen du, eta guk jartzen dugu herria, beraien eh, esku, beraiek indiarreko eksperimentazioa, eh, martxan jartzeko, eta eh, gero, pasak egitea seguraski guain muztot progetua le dela, baina emendik zehi bat hilibetera pasak egitea informe bat, progizio horren informea, ikusteko jartzenen etorkizunean, Ba, zenolako eh, ikuspuntua zenolako goera izango dugun, ezta? Uh -huh. Ezan behar dugu, bihar horren eh, baitan, itzaldi bat eh, izango dela, seitan, librut egien, ezta? Bai, hmm? bai, e, bueno, itzaldiak, e, itzaldi esente egonda, e, apiskabat, e, astartuko apiskabat egoera, arkitektonikoak, bai, normalean etxeak egiten dira, askotan, arkitektonara bera, ezta? eta e, Unionetan, hain e, bueno, ba, ikuak, e, bizitzan berdin badiatxe horietan, behar dituzte Unionetan, ba, zenbait nolak e, eta ez, e, elbarretasun badalima dute, edo ba, nolabait e, gustora bizitzeko. Orduan, e, azken finean da, e, aditxu, aditxu horien e, nahiak eta arkitektoen igiltzeero e, eta konstruktoren nahiak pixka bat diseinatzeko, ba no e, etxeak ba, persona pertsona horien arabera. Hmm, bueno, e, animatuko txugu herritarrak e, bertara azaldu da iezen eta etxean e, ondokin lotuta eh esperientzia eskolak ere aipatuko ditugu. Bai, eh hori ere kontuan behar da, eh ba, ez dugu hori guk bakarrik esaten, baizik eta Europak eta auzadek ere aipatu du etengabeiko farmakuntza e, e, torkizuna dela, ez bakarrik e, eh sektorean, baizik eta heldu sektorean eta itugarri aginar ere, ba nolabait eh zartzaroa ja, horretan, e, zartzen e, ikastea ere, ba nik uste dut eh ba garrantzitsua dela sprintzia eskola. Hor da, e, denbora libre dou kasunian jubilatondolan eta bar ba ezialdia hor dago, alternativa bezala, baina formazio ere, hmm. ba nik uste dut ikaragarri interesagarria dela gure gaitasunak, eh, mantentzeko gutxinez, ez? Uh -huh. mantentzeko edo indartzeko ezta? Eta, eh, esperientzia eskolak ematen digun egoera, eh, aukera abarkatu, ba, hori izango ditzateke. Eta horrez kanpo gaina horrez gain, nik uste dut, eh, persona eta generazioa arteko eh, komunikazioa ere, oso garrantzitsua dela. Nik iznuka deskartatuko, datorren urtean edo horrengoan, eh, zerbait generazioa arteko esperientzaren bat, egitea. Oda, ba, txoak, nerabeak, ba hirugarren adinukoekin, nolabait e, nastea, e, jarduera batzutan edo ariketa batzutan edo eh, kurso batzuetan eta bar eta bar. Proiektu intergenerazionalak e, gero eta gehiogiten da idea. Eh? Mm. -hmm. Ordunba bueno, alde hortatik eh nuke deskartatuko etorkizunean nola bestra bait eh marcha mm -hmm. Bai, eta gainera eh esperientzia eskolarako kidiak etorri zian eta esan zuten eh, oso aberrazgarria zela, adibidez gaztiak erakutsi jote eh adinduei ba adibidez eh telefono mugikorra erabiltzen, eta adinduek gaztiai ba, ez dakit, e, adibidez, ba nola ikenden e, sukaldian zeiken den, o tortila bat ikendien, o e, geho josten, ebai, eta ikuste, ez dakit, eh? E... asko da egite, adibidez, e, eta jarriko izut adibidez bat, e, ikastolan edo elizalden, historia ikastamari ma da, es, Gerra Zibila, bai, Boile ikasik dute liuru bat embitartez, seguraske EUDWD bat embitartez, edo, edo, edo buet gune bitartez embitartez zer den Bai. Baina, hor, ez dakit ba, petra leku honan, edo egun ekocentroan egun personak, zuzen zuzenean bizan dutenak. Or, eta bere testimonioak ere hor daude. Bai. Hordun, klaro, e, ez da bakarrik tortilla bat, bai ondo hori eske, ori... Baina, eskene, bukabregun, adineko personak, bakate, kriston esperintzia, eta hori, generazio arteko transmisioa bihortu behar du. Gero ere, hor dago ere, oiartzen baitan, egitasmoa ere, hortika nahi kasi de, dezakegu asko, eta nahi haberesgarri ikusten dut prorezia ez, e, esperintzi eskola hoiek, benetan. Baina, oiartzenek beren hortasuna mantendu nahi bali madu, eta ni, ba, soba egizu bezala, ni hondarra naiz haitzaz, Baina ni Benetan Lirulakuta eta Benetan oso Sobustola nago herri honetan herri honek transmititzen duelaako, ba, euskal duntasuna, euskal nortasuna eta ezta. Baino hori dena zuen artean eta gure artean transmititio behar dugu. Haurreko e, generazioak e, guri guk zuei, nolabait, e, generazioak e, joreasien arteko informazio hori Euskal nortasunia inguruan guen gehiago, nik uste dut hori transmititzi behar dela. Eta hori egiten da, paskotan, testimonian bitartez, eta, o, bueno, ahosa ba, ahosta. Ahos, uh -huh. Bueno, e, krizia aipatu dugu, pehio, baina ez da egit, oi, e, e, bai, e, bai, e, oi, oi hartzunen krizia badago leku guztietan, zela ez dira sektore altetuenak, ez da egit? Bai, sektorek altetuenak, oi hartzunek daukan konfigurazioen alabela eta gure datuen alabela, oi hartzunen bizetoren agusidea irakuntza eta zerbitzuak, ez Eta hor, ikusten e, da, benetan, e, ba ba krisia ba krisia kor, gogor hori da baina hala ere, eh datu ekonomikoen ala bera e, baina ran e, e, e, kontratazio kopurua hiz eta jetsei eh azkeneko bi ba, gogor jo krisiak ba kopuru hondienak hemen egin da osea kontratzio kopuru hondien hemen sortu dira pentsatu ba, bekalde horretan ez trika ba, eta Merlin, Merlin, ta bidenak sortu dira, hori eh, kontratuak eh, eh, egin dira, bai, bai, bai. Ala zere eh, nik esan dut, berrezen dut delen esan dakoa, ez da, aurreko taldeik egin duten lana hoi hartzenen, dut eh, oso lan polita izan dela, e, eta gaina ikuspegi oso-oso eh, fiñakin eta aberatzakin, zen azken fiñan, dedatuak esaten digute, eh, ondarrebitik dolo dira dagoen populaziori gazteena hoi hmm. dago. Bai, gure gazteak, eh? e, nolabit, gure popozien artean, gazteak dira, e, unienetan, e, ugarienak hemen, oi hartzu hemen. Bi, e, ikasketan enabera, ondarra bekin batera, e, goi maileak ikasketak e, e, dituzten, e, gazteak hemen, asko dira. Gehienak, usan, ikopuro altuna hori ideak. Eta, gero, e, besta eletik, Bat mm, datu batzuk, e, adibidez, e, lan lortzeko paroa eta, bai, e, paroko puro eta bar, Baila Landagon Bajoena da. Mm -hmm. Ordoen, etorkizuna badago, eta aurreko aldateik nik guztu eta arruko talek gintzutena, e, nik oso hundi guztu zutela hori, ezta? Hau da, gazteak badaude, gazteak bizi du hemen, interesentzea egu, oi igo hindu bere populazioa, sortzi bilatik, hamarbinareiaia, Bai? eta hori da ba horreko e, zen e, gestio izker, esta. Orduan, eh claro, adibidez, e, Patxorgua jende gastea daukagu, jende horrek aurrak ditu. Patxorgua sortu genuen, bai? Hori gizarte zerbitzoa, hezkuntza zerbitzoa da eta gizarte zerbitzoa da bada baitare, gasteoileentzat, bai? Gasteoiek badokate maila maila kulturala, bai? E, hemen e, sektor ekonomikoak krisiben barruan beti, hobeto funtzionatzen duela, balianan hondo funtzionatzen ari gara, eh? krisaren barruan. Eh? Eta, orduan, honetan e, etxe bizitzak itenei dia. Horaliko. Bai? Eh? Ba, besukoak, hori gazte entzadia, hori etorkizuna da. Hain ikusti dut horregatik, o sea, benetan, e, datuak ez tortun duen, aurre, aurretik egindako gestiba, esan behar da, oso ona izan dela. Usu uh honi -huh. izan dela gure herri horintzak Herri horiek badauka etorkizuna uh -huh. Ba poztekoa da Herri horiek etorkizuna izatia Baina alare e, Jende asko seguruna Udaletxeak jundela e, bueno, Laguntza batzuk e, Eskuratzeko asmotan Ez da gitze egitaz modia oieko, Zertan laguntzen zaie Familia eipe jo? Bai, ba, bueno, e, gari batean e, Oinarizko renta eta bukestinatze genun Aurten ja e, hori dina zentralizatun da, eh, Gasteizek, eh, Jaularitzak hartu du berezku. Eh, Daki zuen bezala prensa natura da, ez lanbideren gaia, ez da? Beraiek hartu dute eh, gaia hau, Oñarrizkoarrentaren gaia, eta jasti araso eh, arazo da. Orduan, eh, Oñarrizkoarrenta kendu digute, baina diputazioak, eh, eh, Gipuzkoako diputazioak orain jarri berria duen eh, laguntzara ipatu behar da. Hau da, eh, Empadronatoden urtean 6 IBTE empadronatua dauden urtean badago eh ba, bueno, familia batzuk honeiko beski pasatzen egidirenak eta e, diputazioak sortu ditu mutza batzuk, diru lantza batzuk, ba, momentuan eh ba, bueno, beharrei bueno, aurre egiteko. Hori diputazio aldetik. Ozean, esan desakegun, lanbide jaula ditzaldetik, dipotazioak mune honetan sauto ditu laguntza batzuk eta gero harriak e, ba, baditzu ba, larri aldiko laguntzak eta familiei ematen digun e, laguntzak ere bai. E, Atorak txatuko nuke baitaren, e, datuak ikusi eta ba, inbertsio aldetik hoi e, hartzunek izateza bitzutan e, diru disente di inbertitzen duela. Uste dut gure aurretik bailaran, eh, bai, ondarragitik Donostianaino, eh. Uste ut e, gure aurretik bailaran, eh, ororeta dagula. Uh -huh. Gero bigarrengu gaude. eh. Ordun, eh, alde hortatik, hemen da, ba, gure programan hainbat eta hainbat aldiz eh den bezala, ba, guko probisu horrekin eh krisi ekonomikoari aurre egiteko, eta e, batez ere oihartzuarri, ez? Ba, gaizki pasatzen gen oihartzuarri, nolabait Ba, eta nobait laguntza emateko konpromiso horrekin eh e, zela e, e, eta bultzatzen arregalde, ezta. Mm -hmm. Ba, Peño Aramendi ezagite amaitzeko zeoze gehiotakazun eh esateko? ze uste Luzeta Zabal itxegin dugula, ezagite zeoze gehiotakazun? Bono, ba, nik esan gunuke, ba hori, ez? Ba, pasatzen dien e, erritarrei ari dien erritarrei ba benetan animo eh momentua ez da ba erosoa baina hortxe e, gaudela hortxe gaudela eh modaritzera tortzeko eh e, garela bideo bat egiten e, ba, laguntzeko eta ezin e, balian bada ere askotan esaten bezala ba bai ba diloso harantsutsoa da es baina e, Apoyo morala, afectibitatea gaihoeek ere garrantzitsua dira, es. Saiatuko mm. gora noski, e, ba, bide ekonomikoa e, astertzeko, eta gero hortik aparte, bos, ba, bueno, bide ekonomikoa bakarrare behar bihar bali madute edo zer gausa edo guk onkero bali madugu beste osin erakunde dabideratzeko, ba, hortxe gaudela eta beti bezala ba, etortzeko inolako bidurri gara, Jaiak hemen ostepeio dantzaz zemus dijoa, ondo? Eske o ze. Bueno, eh dansa gu dantzan ez gara izango, o sea, elitiko <gülüyor> gimnasio oh, gimnasio ireten horietakoak, ez? Baina guk herri jakin daukagu konpromiso bat. Eh ni joanzen urtean ez nuen ondo pasar, ni neko baldarra naiz ez. Dantzan ba bueno, eh konpromisoa bete genuen Eh, aurten erresa badaz, aurten ja dantzaia puize gutxogara bera ikasiak daukago eta kompromisoekin herriakin e, e, kompromisoa beteko dugu aterako gara farbiskatingo dugu eta regira <laughs> izu, ba, aigianankasartuko dugu bai, bueno, zori da, jaiakorla bela, ez? Ba, Bae. Pello, ara bendi placer bat, benetan eskertek asko eta etorri, nahizu nian Bale, mi eskerzai ba, Jo Bae.